Noticiari de Ràdio Pinsania, 90.6 FM Aquesta setmana, el noticiari del 19 al 26 de febrer, us parlarem de la gestió per part de la Generalitat de l'Hospital de Berga, del malaurat accident de Xavi Batriu i de l'atac feixista a l'Ateneu de Prats de Lluçanès. L'Hospital de Berga serà gestionat per la Generalitat. Aquest centre, inaugurat la primavera de 1981, fins ara ha estat gestionat per un organisme autònom municipal. El 3 de juliol de 2017 es va anunciar el compromís de traspassar l'Hospital al Servei Català de la Salut i es van iniciar els tràmits. Uns tràmits, però, que es van veure interromputs per l'aplicació de l'article 155 i l'exili del conseller Toni Comín, que era qui s'encarregava de les gestions. Amb el traspàs que s'ha completat aquesta setmana, l'hospital disposarà de més solidesa econòmica i conservarà el seu caràcter públic. Ha mort Xavi Batriu en un desgraciat accident. El jove Berguedà era molt conegut i estimat a la comarca. Estava molt implicat en el teixit associatiu, formant part dels castellers, del club d'esquí i del club d'orientació del Berguedà. El tràgic accident va ocórrer el dilluns al vespre quan tornava cap al cotxe després de preparar una acció contra la incineradora de Cercs que s'havia de dur a terme el diumenge. La plataforma opositora al projecte ha desconvocat els actes previstos pel dia 1 de març, conmoguts per la pèrdua del Xavi i per respecte a familiars i amistats. Des de Ràdio Pinsenia ens afegim a aquest dol. Que la terra et sigui lleu, company. L'Ateneu Popular del Lluçanès, ubicat al centre ocupat de l'edifici històric de la Torre Malla, ocupació que es va fer pública a final del mes de novembre passat, ha denunciat un atac feixista durant la nit del dimarts, dia 25 de febrer. Segons ha ja sabut Ràdio Pinsanià, el grup feixista hauria entrat a robar i després van calar foc al mobiliari. Recordem que, fa uns mesos, van aparèixer algunes pintades feixistes al municipi que van ser tapades ràpidament amb un mural antifeixista. En un comunicat difós a Twitter sota el lema «Lluçanés antifeixista sempre», les activistes han agraït el suport i la reacció veïnal i han comunicat que properament s'organitzarà la resposta a l'agressió. Malgrat l'atac, l'Ateneu continua amb la programació prevista i aquest divendres, 28 de febrer, a les 7 de la tarda, i ara un passi de documental amb debat i supador organitzat per Batzac, Joventuts Llibertàries d'Osona-Lluçanès. D'altra banda, l'Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat ha fet públic un tuit en relació amb l'incident en què destacava que, malgrat que en aquest cas els danys són només materials, els atacs contra seus d'entitats són especialment greus perquè busquen atemorir i enfrontar